Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și purul și în veci veci lor. Amen. Împărate ceresc mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenești și toate le împlinești. vestierul bunătăților și dătătorul de viață.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 Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, ca să fii îndreptățit întru cuvintele tale și să biruiești când vei judecatul. Că iată, o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul ai iubit.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 Fă bine, Doamne, într bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Pe părintele nostru Porfirie, făcătorul de minuni, care a împărțit mana din pustia binecuvântată a Sfântului Munte, celor ce flămânzeau în pustia duhovnicească a lumii, veniți să lăudăm binecădincioșilor și pentru rugăciunile pe care le înalță Domnului pentru mântuirea neamului creștinesc, să îi mulțumim cântându-i, bucure Părinte Porfirie, Biserică Vie a Lui Dumnezeu! Ai auzit dulcele glas al prea preadulcelui Iisus chemându-te la nunta cea veșnică și zicând, vino, Părinte Porfirie, moștenește împărăția cerurilor, care este gătită celor ce și-au purtat crucea, nevoindu-se din dragoste pentru Dumnezeu. Noi, vrând a fi părtași fericirii tale, îți aducem aceste laude. Bucură-te cel ce mijlocește înaintea Sfintei Treimi, pentru mântuirea noastră, bucură rod în miresmat al tradiției sfinților părinți, bucură-te ostaș îmbrăcat în armura duhovnicească, bucură-te furtuna care spulberi cuiburile ereticilor, bucură-te cel ce te-ai dăruit în întregime fiecăruia dintre cei ce te cercetau. Bucură-te că luptând împotriva puterilor întunericului le-ai biruit. Bucură-te că ai apărat predanile bisericești și ai stat împotriva rătăciilor de multe feluri. Bucură-te că ai binecuvântat pe cei ce au mărturisit minunile tale. Bucură-te că ai mustrat pe cei ce au spus despre tine lucruri neadevărate. Bucură-te cel ce stai departe de cei care răstălmăcesc minunile tale. Bucură-te cel ce primești laudele adus de către cei binecă dincioși, bucură-te ceară însemnată cu pecetea Sfințeniei. bucură Părinte Porfirie, Biserică Via lui Dumnezeu! bucură Părinte Porfirie, Biserică vie a lui Dumnezeu! Știind micimea viețuirii noastre, să nu deznădăjduim, aflând nevoințele prea cu Părinte Porfirie, nici să încercăm ale urma, fără dreapta socoteală și mai ales să nu căutăm a agonisi harismele sale, că și nu puține vătămare vom afla, ci să căutăm învățat de la el smerenia și dragostea pentru cele sfinte, ca să-i putem cânta lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Ai primit la botez numele de Evanghelie, care se tâlcuiește buna vestire, și întreaga ta viață ai fost o bună vestire despre lucrarea Duhului Sfânt și despre dobândirea veșniciei de către oamenii care, trecători fiind prin viața pământească, l-au cunoscut pe Domnul care ieri, astăzi și în viac același este și din revărsarea inimii ți-au cântat. Bucure-te că din pruncie ai fost păzit de cel a cărui întrupare a fost binevestită de înger. Bucure-te că din de vârstă ai năzuit să îi închin Domnului viața ta. Bucure-te că din copilărie ai plecat la muntele Atos, ca să urci muntele virtuților. Bucure-te că atunci când te-ai lovit din greșeală cu securea în picior, ai cerut ajutorul Maicii Domnului. Bucure-te că a Sfântului Munte ți-a oprit în dată și roirea sângelui. bucure că ai trăit acoperit de Sfântul ei acoperământ. Bucure-te că pentru viețuirea ta cu cernică ai fost hirotonit preot. Bucure-te că ajutând mulțim de oameni nu ți-ai pierdut liniștea. Bucure-te luminător al Atenei și a toată Grecia. bucure că ai fost căutat de pelerini din toate lumea. Bucură-te că ai trăit în vremurile noastre nevoințe aspre ca ale părinților din vechime. Bucură-te că până la moarte l-ai slujit cu jertfelnicie pe Hristos. bucură Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. bucură Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. Nu pentru vreo nevoință aparte s-au revărsat asupra ta râurile binecuvântărilor, ci pentru că luând asupra ta crucea grea a ascultării, ai urmat Domnului care s-a arătat pe sine ascultător până la moarte și lepădând voia ta la picioare de bătrinilor tăi, ai învățat de la aceștia cântarea Aliluia, Aliluia, Aleluia! Aleluia! Să vadă roadele ascultării cei ce vor să trăiască neavând povățuitori, cei care plin vin de mândrie cred că au găsit un drum mai scurt către Dumnezeu, și să-și cunoască înșelăciunea. Iar noi să luăm aminte la viețirea preacuviosului părinte Porfirie, și cerându-i să mijlocească la Dumnezeu ca să primim putere de a merge pe calea ascultării să-i cântăm așa. Bucură-te, rod al lui Hristos, care ai cunoscut ce înseamnă adevărata libertate. Bucură-te că nu ai cunoscut povara libertății pătimașe. Bucură-te că, supunându-te bătrânilor tăi, ai înțeles taina ascultării bucure că părinții Pantelimon și Ioaniche te-au învățat lepădarea voii. bucure că atunci când ți s-au deschis ochii duhovnicești, i-ai văzut cu duhul pe bătrânii tăi. bucure cel ce făcând ascultare a ieșit din chilia unui părinte pe fereastră. bucure că nu te-ai mâhnit când frumoasa pasăre cioplită fără binecuvântare ți-a fost frântă. Bucurete te că așa s-a frâncit gândul inimii tale de a face ceva după propria voie. bucure te că prin rugăciune ai devenit asemenea stâlpilor monahismului. bucure te că ieșind în mijlocul oamenilor te-ai sârguit să te jertfești pentru ei. Bucurete te că ai ridicat mănăstirea din milesii ca pe un chivot al cunoașterii lui Dumnezeu. bucure te cine ce ai găsit în Sfânta Scriptură și în viețile sfinților chipuri de sfințenie. Bucură-te, Părinte Porfirie, Biserică Vie a lui Dumnezeu. Bucură-te, Părinte Porfirie, Biserică Vie a lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi scris Sfântul Ioan Scărarul, cartea despre Dumnezeescul Urcuș, ar fi putut o scrie cu pricepere Părintele Porfirie. S-a dat mărturie despre măsura sporirii tale. Văzându-te, Domnul, că din copilărie ai vrut să urmezi viața de nevoință a unui alt avaioan, cel numit Colibașul, a venit în întâmpinarea ta și ți-a călozit pașii pe treptele scării raiului, iar tu i-ai cântat cu milință, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mincinoși sunt ritorii care învață că vremea Sfințeniei a trecut, că în vremurile noastre nu mai este cu putință omului să meargă pe calea cea strâmtă pe care o arată Scriptura. Nouă numai mai la viețuirea ta ne este de ajuns pentru a sta împotriva unora ca aceștia care nu vor să cânte împreună cu noi. Bucure-te că urmând Sfântului Ioan Colibașul l-ai primit pe Hristos în chilia inimitale. Bucure-te că Sfântul Porfirie al Gazei te-a crescut ca pe un urmaș al său. Bucure-te bucuria Sfântului atanasiei și a celorlalți cuvioși aghioriți. Bucure-te cel ce ieșind din Sfântul Munte nu ai părăsit smerenia Sfântului Siluan. Bucure-te că primind bastonul trimis de Sfântul Gerasim ai primit și binecuvântarea acestuia bucure te cu Sfântul Vasile cel Mare, care te-a ajutat să ridici așezământul din Milesi. bucure te cu Sfinții Erarhi Nicolae și Spiridon, neobosiții făcători de minuni. bucure te cu Sfinții Cosma și Damian și cu ceilalți sfinți doctori fără de arginți. Bucurte te cel ce ai fost asemănat cu Sfântul Serafim de Sarov. Bucurte te că ai arătat lumii că harismele Sfântului Nectarii din Egina nu s-au pierdut bucură te cu soborul tuturor cu vioșor părinți și cu vioaselor maci. Bucură-te floare din buchetul magii Domnului, care a împrăștiat mireasma din grădina ei. Bucurăte părinte, Porfirie, Biserică, vie a lui Dumnezeu. Bucură-te părinte, porfirie! Biserică, vie a lui Dumnezeu! Deși în timpul viețuirii ai avut parte de apăsătoare boli, părinte, nu te-ai lăsat biruit de durere, ci le-ai răbdat cu mucenicească răbdare. Și în loc să cârtești, ai primit suferința cu seninătate, cântându-i lui Dumnezeu, Aliluia, Aleluia, Aleluia, Aliluia. Cine poate să stea departe de mijlocirile tale, știind câte mulțime de bolnavi au simțit ajutorul tău? Cine oare va șovăi să alerge la tine, aflând că din zi în zi numărul celor ce au primit sănătate trupească și sufletească sporește fără încetare? O, Părinte Porfirie, pentru grija pe care ai arătat-o și o arăți celor bolnavi, Primește de la noi laudele acestea. Bucurete te că, suferind grele boli, ai primit puterea de a-i ajuta pe bolnavi. Bucurete te că i-ai învățat pe oameni că vindecarea adevărată vine de la Dumnezeu. Bucure-te că, însemnând bolnavi cu semnul Sfintei Cruci, le-ai ușurat durerile. Bucure-te cel ce ai ferit pe credincioși de doctorii cei închipuiți care au puterile diavolești bucure te că ai vindecat de paralizie pe femeia celui ce a venit să te caute la mănăstire. bucure te că, deși acela nu te-a găsit, a avut mare cădință în puterea mijlocirilor tale tainice. bucure te că, așa cum ai vindecat-o pe femeia sa, îi poți vindeca și pe cei pentru care ne rugăm. Bucurte te că ai mângâiat pe cei căzuți în deznădejde. bucure te că i-ai povățuit să poarte crucea răbdării. Bucură-te că bolnavilor care ți-au cerut ajutorul le-ai adus grabnică tămăduire. Bucură-te cel ce acum te rogi pentru cei aflați în diferite suferințe. Bucură-te că pentru tine nu există bol de nevindecat. bucură Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. bucură Părinte Porfirie... Biserică vie a lui Dumnezeu! Niciun om nu este fără de păcat. Niciun om nu se poate făli că a scăpat de orice urmă a bolii. Știind că nu numai trupurile noastre, ci și sufletele noastre sunt atinse de boală, dar știind și că Dumnezeu este cel ce dăruiește sănătate celor drept credincioși, îți cerem să te rogi ca împreună cu cei tămăduiți de bolile lor, să-i putem cânta lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aleluia, Aliluia. Noule doctor Fră de Arginți, Părinte Porfirie, Mulțumindu-ți că prin nenumărate minuni ai dăruit celor suferinți tămăduirea, nu vom obosi vestind celorlalți vindecările făcute prin rugăciunile către Dumnezeu, și pentru aceasta te rugăm să primești drept plată mulțumirile noastre. bucure că pe pruncul care nu se mișca l-ai vindecat spre bucuria părinților lui. bucure pentru copiii care primind vindecare trupească l-au slăvit pe Dumnezeu. Bucure-te că pe femeia necăjită de boala bărbatului ei ai învățat-o să se ferească de tulburarea adusă de diavol. Bucure-te cel ce îi ocrotești pe cei care îngrijesc cu dragoste de bolnavi. Bucure-te cel ce vedeai și vezi mai bine decât doctorii bolile oamenilor. Bucuri-te cel ce stai împotriva doctorilor nepricepuți ca să-i ferești pe cei bolnavi de multă suferință. Bucurte te cel ce te-ai arătat bolnavei care suferea de tromboză și ai vindecat-o bucure te că mai târziu aceasta a recunoscut chipul tău și așa a înțeles de la cine a primit ajutorul. bucure te că doctorii au rămas fără grai în fața vindecărilor pe care le-ai făcut. bucure te balsam care aduci de la Dumnezeu vindecare trupească și sufletească. bucure te că prin rugăciunile tale s-a biruit rânduiala firii bucură cel ce îi întărești pe cei care mărturisesc vindecările tale minunate! bucură Părinte Porfirie, Biserică vie a lui Dumnezeu! bucură Părinte Porfirie, Biserică vie a lui Dumnezeu! Răbdând suferințele ca un al doilea iov, a arătat prin viața ta că încercările îngăduite de Dumnezeu nu covârșesc puterea omenească și că oricât de grele ar fi acestea, dacă ne luptăm să le biruim, Mântuitorul Hristos va pune pe frunțile noastre cu cununi strălucitoare, pentru care cântăm, Aliluia! Alleluia, alleluia, alleluia. Auzind cum în timpul vieții și după moarte i-ai izbăvit de felurite ispite pe cei cărora le cunoscut neputințele și aflându-ne noi înșine în ispite fără de număr, căci viermele păcatului nu doarme, dorim să te avem ca ocrotitor al nostru și pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te că trecând prin furtuna necazurilor, ai primit puterea de a-i ajuta pe cei ispitiți. Bucură-te că i-ai făcut dreptate slujbașului învinuit pe nedrept. Bucură-te că pe tânăra care vroia să se sinucidă, ai scăpat-o din ghearele diavolului. Bucură-te că ai prevenit maicele de la mănăstirea Iazac să nu bea apă din fântâna otrăvită de necădincioși. Bucure-te că fără teamă în vreme de război ai scăpat o fată de la pângărire. Bucure-te că l-ai izbăvit pe ucenicul tău de primejdia din adâncurile apelor. Bucure-te cel ce dai cu prisosință cele de trebuință din Bucure-te că printr-o minune cel ce a înmulțit peștii în pustie te-a vădit a fi asemenea lui. Bucură-te că această minune și altele asemenea ei au fost tăinuite până după moartea ta. bucură cel ce te a arătat în chip minunat celor care ți-au cerut o Bucură-te că oricine te cheamă în ajutor cu credință primește sprijinul tău. Bucură-te că nenumărate sunt facerile de bine pe care ni le-ai arătat. Bucură-te, Părinte Porfilie, Biserică vie a lui Dumnezeu. Bucură-te, Părinte Porfirie, Biserică vie a lui Dumnezeu! Cum să nu ne veselim de minunile tale? Cum să nu tresalte inimile noastre la aflarea bucuriei pe care o aduci celor care te cinstesc, tainicule povățuitor al călugărilor și al mirenilor? Știind că ducând viață monahicească, tu ai fost călăuza pricepută și pentru familiile celor care în viforul lumii au căutat liniștea duhovnicească, îi cântăm celui care te-a înțelepțit, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aliluia. Văzând cum vrăjmașul diavol se lupta ca mirenii să ducă o viață cât mai pătimașă, aducându-le tulburare în suflet și șoptindu-le că numai în mănăstiri se poate duce o viață bine plăcută lui Dumnezeu, tu i-ai povățuit să stea împotriva acestuia și să ducă lupta cea bună, iar ei, sporind în viețuirea duhovnicească, ți-au cântat. Bucure-te că îi afli pe fii risipitori și te rogi pentru ei. Bucurte că aduci pacea în familiile dezbinate. Bucure-te că le-ai descoperit celor căzuți calea pocăinței. Bucure-te că i-ai ajutat pe aceștia să ajungă fiică din cioși ai Bisericii. Bucure-te că i-ai învățat pe părinți să trăiască o viață sfântă pentru ca fiilor să fie păziți de ispite. Bucure-te că rugându-se Domnului, ucenica ta, a fost pețită de tânărul pe care îl iubea bucure că, domolind împotrivirile părinților lui, au reușit să se căsătorească. bucure că l-ai vorbit despre Hristos, tinelor, care, necunoscând lumina, trăiau în patimi. bucure că ei ți-au sărutat picioarele cu dragoste. bucure sprijin al celor ce vor să își întemeieze o familie. bucure că Domnul ți-a dat priceperea de a fi călăuză pentru cei căsătoriți. Bucure-te, blând duhovnic, care cu iscusință ai vindecat rănile sufletești. bucure apostol al Sfințeniei, în vremuri de mare tulburare. bucure Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! Doamne, cel ce ne-ai zis, fiți sfinți, că eu, Domnul Dumnezeul vostru, sfânt sunt, care prin prea preacuviosului Părinte Porfirie ne-ai amintit această poruncă a ta, iar noi am priceput că numai dacă vom merge pe calea sfințeniei, viețile noastre vor cunoaște împlinirea acoperne cu harul tău cel ceresc ca să mergem pe această cale fără a fi vătămați de cursele diavolului și să-ți cântăm în toată vremea Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Cei ce mărturisesc întreaga predanie a răsăritului, și anume că Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să se sfințească, este cu nevoie de priceput. Dar, ascultându-te pe tine, cuvioase părinte, că ne îndemni să ajungem la măsura sfințeniei, oricât de mari ar fi ispitele care ne apasă, îți zicem, bucură-te, icoana virtuților poleită cu aurul smereniei. Bucură-te că nu numai pe monahi, ci și pe mireni i-ai îndemnat să rostească rugăciunea lui Isus. Bucură-te că îi vezi pe creștinii râvnitori strălucind ca niște făclii. Bucură-te că l-ai văzut pe părintele Ianis îmbrățișându-și preoteasa în lumina raiului. Bucură-te, dascăl al cugetării la cele sfinte, bucură-te că, săvârșind Dumnezeu slujbe, inima ta a devenit altar al celui prea înalt bucură că, aflând nevoințele tale, sporim în nevoință. bucură că, prin postiri îndelungate, ți-ai hrănit sufletul cu puterea cerească. Bucură-te, lumânare, care te-ai asemănat rugului lui Moise. bucură că, prin înțelepciune duhovnicească, i-ai întrecut pe înțelepții lumii acesteia. Bucuete că ne-ai îndemnat ca, prin lungi privegheri, să călătorim spre odihna veșnică. Bucură-te, adeverire lui Hristos. Bucură-te, părinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu. Bucură-te, părinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu. Fiind aprins de dragostea cea duhovnicească și vrând să propovăduiești oamenilor credința în Hristos, pentru râvnea ta, Domnul te-a chemat să fii părtaș darurilor sfinților apostoli. Și prin harisma vorbirii în limbi, ai greit pe înțelesul celor de alt neam, iar ei, minunându-se de sfințenia ta, au strigat lui Dumnezeu, «Aliluia!» Vrând tu să o ajuți pe tânăra Anula să lepe de cugetările deșarte și să creadă în atotputernicul Dumnezeu, nu ți-a fost o preliște necunoașterea limbii pe care o vorbea aceasta, ci prin darul lui Dumnezeu ai trecut de această stabilă spre bucuria celor care te laudă așa. Bucurete te că niciodată nu ai greșit când ai spus oamenilor cele pe care ți le-a arătat Domnul. Bucurete te cel ce din smerenie nu ai cerut Domnului harisme alese. Bucurete te că nu te-ai mândrit pentru darurile cu care Dumnezeu te-a covârșit. Bucurete te că primindu-le nu ai contenit cugetarea smerită la propria ta păcătoșenie. Bucură-te că minunile le-ai făcut nu spre lauda ta, ci spre slava lui Dumnezeu. Bucuete că și noi am urmat povața pe care i-ai dat o din cădincioase și nu ne îndoim de harismele tale. bucură că ai trăit bucuria rusaliilor. bucurete cel ce prin luminare dumnezeiască ai înțeles necazurile oamenilor. bucurete că ai astupat gurile celor care cârteau împotriva darurilor Sfântului Duh. Bucură-te că ne-ai lămurit că puterile celor depărtați de biserică vin de la îngerii căzuți. Bucură-te stabilă pentru cei care fiind stăpâniți de diavol imitau darul vorbirii în limbi. Bucură-te cel ce cunoșteai graiurile păsărilor și ale animalilor. Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! Cuvântul despre trecerea în veșnicie, cum că de vei muri înainte de a muri, nu vei mai muri atunci când vei muri, a fost sorbit de inima ta însetată de cunoaștere și luminându-te te-ai împărtășit de această trăire când moartea ta a devenit un puternic. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! După ce voi pleca la Domnul, eu voi continua să vorbesc cu voi. Voi oare mă veți auzi? Ne-ai întrebat pe toți cei care te purtăm cu dragoste în inimile noastre, ne fiind vrednici de a auzi cuvintele tale plină de putere. Facem ceea ce ne este cu putință și îndrăznim să îți aducem smerita laudă, știind că asculți glasurile noastre. Bucure-te cel ce ai așteptat moartea ca pe o întâlnire cu Dumnezeu. Bucure-te că ai părăsit această lume chemându-L pe Mântuitorul Hristos. Bucure-te că ai adormit în sântul Munte pe care lăuntric niciodată nu l-ai părăsit. Bucure-te că dragostea ta pentru Hristos a covârșit frica morții. Bucură-te că rugându-te se risipea norul întunecat pe care îl vedeai deasupra unora dintre muribunzi. Bucură-te cel ce și acum te rogi pentru cei aflați pe patul de moarte. Bucură-te cel ce ne ferești de moarte năprasnică. Bucură-te că ultima ta dorință a fost ca toți să fie una, după cum voiește Hristos. Bucură-te că te-ai rugat ca toți oamenii să-l cunoască pe Dumnezeul părinților noștri. Bucură-te că cel ce a înviat din morți te-a învățat să biruiești moartea. Bucură-te că privind blândul tău chip ne umplem de mângâiere. Bucură-te văzând că semințele pe care le-ai semănat dau roadă înbelșugată. Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! Așa precum Sfântul Nectarie... A voit ca moaștele sale, bine mirositoare, să fie împărțite spre binecuvântare în tot pământul și pretutindeni s-a aflat de minunile sale, tot așa, după adormirea ta, Dumnezeu a vrut ca cinstirea ta să se răspândească în toate colțurile lumii, ca toți cei care în aceste vremuri de rătăcire au cunoscut că ești stâlp de lumină al dreptei credințe, să cânte Domnului împreună cu tine, Hallelujah, Hallelujah, aleluia, Hallelujah. Înainte de a primi cinstirea cuvenită de la oamenii cei muritori, bine plăcuturile a lui Dumnezeu, ai primit o cinstire mai înaltă, căci ai fost preznuit. În biserica cerească de soborul celor care îmbrăcați în veșminte luminoase cântau îngerește troparul tău și că următori făcându-ne noi îți zicem cu mare glas. Bucură-te, dar neprețuit pe care Dumnezeu l-a dăruit bisericii. Bucură-te că am fost povățuiți în chip minunat să ne rugăm ție. Bucură-te că însuși Domnul s-a îngrijit să primești stire de la oameni. Bucurte ascultând la de celor care așteaptă tainica ta povățuire. Bucure-te că, așa cum te rugai înainte, împreună cu ucenicii tăi, te rogi acum cu noi toți. Bucure-te că precum îți ocloteai fi duhovnicești, acum ne oclotești și pe noi. Bucure-te că numărul celor care te cinstesc crește fără încetare. Bucurete te prieten al celor care învață de la tine urcușul duhovnicesc! bucură te că cei ce au privit chipul tău luminat vor să atingă și sfintele tale moaște! Bucure-te, candele aprinsă de Părintele Ceresc! Bucure-te, ucenic al Fiului Dumnezeu! Bucure-te, vas ales al Sfântului Duh! Bucurete Sfinte Porfirie! Biserică vie a lui Dumnezeu, bucură Sfinte Porfirie, Biserică vie a lui Dumnezeu! O, preacuvioase, Părinte Porfirie, Făcătorile de minuni, Primind această puțină rugăciune de la noi, Cei ce din preaplinul inimii Îți aducem laude după cuvință, Ajută-ne să punem început bun, și le pădând toate patimile și poftele, să trăim ca mădulare sfinte ale bisericii, ca împreună cu tine să putem cânta în vecii vecilor, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Oprea cuvioase, Părinte Porfirie, făcătorile de minuni, Primind această puțină rugăciune de la noi, cei ce din prea plinul inimii îți aducem laude după cuvință, ajută-ne să punem început bun și, lepădând toate patimile și poftele, să trăim ca mădulare sfinte ale bisericii, ca împreună cu tine să putem cânta în vecii vecilor, Aliluia! Aliluia, Aliluia, Aliluia! O preacuvioase Părinte Porfirie, făcătorle de minuni, primind această puțină rugăciune de la noi, cei ce din prea plinul inimii aducem aceste laude după cuvință, ajută-ne să punem început bun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 Robule a lui Dumnezeu celui viu, primește laudele pe care ți le aducem cu inimă smerită și mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Ocrotește-ne de tot răul și de toată tulburarea, ajută-ne să biruim ispitele care ne stau înainte și prin răbdarea noastră să dobândim cununile cele netrecătoare. Iar la înfricoșătoarea judecată să fim feriți de veșnica pedeapsă și să fim așezați în partea cea dreaptă, unde cu soborul tuturor sfinților te veselești de frumusețile cerești, ca primind grabnicul tău ajutor să-i mulțumim în vecii vecilor lui Dumnezeu care te-a proslăvit, cântând, Aliluia!